Sartuta gaude eta bueno, gaurkoan aguteskunde hilkarrezketa ekin goaz saioan gurean da Ezker Anitzako lehen dakarik gaia Mikel Arana Kaixo eguno Mikel? Bai, kaixo egunon Zer mozendo? Oh, no, hondo, oh, hondo, zemartu da Lan... bueno, Aste, gogokin gogoekin, kasik, kasik Lan de xente izango ditu, ez? Eh? Bai, bai, bai, bai, aste glutea eta, bueno, baino ilusiokin bai eh, nire ustezte bate zer leheningo astea, bueno, ba gogokinatzen zuela beti kanpaina bakoitzarek bere proposamenak atzaldual izateko eta jendeki neoteko, ta beraz eh gogotxu, gogotxo. Uh -huh. Eh bueno, Mikel, ezta ki nola baloratzen duzuen Patxi Lopezen 3 urte ederriko gobernua? Bueno, ba egia san eh gaizki, ez? Uk oso valorazio crítico egiten du, ni gustez oso agerian geratu dela la urteterdi, Hauetan, batxilopezen bueno, e, kideatzen alderdi popularrak bat ez zere hasi e, ez bere politikak imposatu egin izan dituela, eta beraz ez dago ezberrentasunan dinik, batxilopezek egin duen e, politika eta unionetan Mariano Rajoyke Estatu Maia nahi ikinari denakinez, zainzutzen e, menean, bon, murrizketak e, alde guztetatik eh defizitaren kontrola esartzen da lentasun eh bakarra bezala eta hortik aurrean ikusten dituzete hiritarrok esan dezakegula uneanotan orain dela baino 3 urte berri okerrago bizi garelata orain dela 3 urte berri baino eskubide gutxiago ditugula. <tusurra> Krisiak marketutako hauteskundeak, ezta Mikel? Bai, bat prezontzari gabe. Obeintzatori da Eh, bueno, ezkeran itzatik eh, gustatuko litza egukena, ez egia da, asie, hasieran eran balderdi aienek krisiaren inguruko estabela jarri gendula mailaren gainean, ulotzen dugulako unenetan lehentasuna beritartzearen bueno, eta pertsonen eskubideak bermatzea dela baina baita ere de egia dela batatzere Kataloniako independentzik iruak direla eta ez direla ba, kanpaina aurrera duan e, enean balderdi eh, nahusiek nahiagoitan utela berri ere. Estatu Eredoaren e, ba, esta mailaren gainean jartzea, eta horrela paperaien ba, proposamena kresialdia geinditzeko azaldu beharrez e, ez izana ez askotan ba, badi batzuen eta baibesten e, Eredoak erdintxu edo atzerakoak birenez nahiago dute ba, e, Estatu Eredoari buruzitzitza ikia, kresialdia eta gizartesko bide buruzitzitza ikia baina. <hazurra> Horretaz, gaim, haute bueno, e, eskundabek markatzen ari dena ere, e, raxoiren murrizketak e, dira, eta, bueno, ezkerran itzak nola, nola baloratzen ditu edo, ze, e, ze jarrera hartu behar du, alderdi batek murrizketa horrean? Da, no, nik uste dut, horrelako murrizketen aurrean alderdiok, alderdi ok, dezela alderdi ezin dezakegula bakarrik e, ez ere gine, nik uste dut hemen kizartea, jaiki behar dala murrizketa horien aurkan, nik uste dut, Gero eta Geriagoan gelitzen ari dala Mariano Rajoiren lehentasuna eta abere gobernuaren lehentasuna, ba, botere txuen aldeko proposamenak egin da, botere txuen dirutzak, e, tiru, bapestu, eta ez e, bizarten, e, bizarten, e, bizarten eta pertsonen eskubideak, bapestu, zentzortan nik ustez ezin besteko dala, ba, irita roka esaten zamentzala, lekitzea, kalera ateratzea, eta ba, elkarlanean bai instituzio mailan eta baita kalean e, erabateko plantoa egin behar dugu, ez, e, bueno, entzun. Itzan dugu nola erreskatea, erreskatea, gora erreskatea bera dugu, marian horra joi, entzutzen nire horreindik ere, erreskatea ez du eskatu nahi eskunde bat ez galegoak e, zain dagoelako, eta zentzor da nik usteet, e, bueno, erreskatea ba, eskatzen duen unean egoera oso txarrera jo, joko dola, eta orain arte, keuditzen zizigun, izazte e, eskubide, auldu horiek era bat esagartuko dirila. Eta da, e, gustet, e, horrena horrean egin behar da, de, egin dezakia unga utzala karrakalea, irtetea da, eta zentzortan nik izpedu eta atzore horrela dira zinuen. Bueno, data hori den, horrengu azarroak amalagoen izugarrizko kreba orokorra dagoen Europako hegoaldeko e, herri guztietan, bau, bau Franziako eta Alemaniako bankuei bat ez ere, frogatzeko zau dela A bono, per ayekin baldintza guzti horiek beretzut betetzeko. Uh -huh. Zein da Euskal Autonomia Erkidegorako ezker anitza alderdiak duen proposamena, Mikel? Zeintsen total? E, politikoa, e, pixka bat zuen programa ez. Ja, ororrea Ez eh, begira eh, eta behin proposatzen duguena, eh, eta nik uste ut eh, talda krisialdiari beste irten bide mota ezberdin bat ematea krisialdi azizanetik, bai Eusko Jarlalitzak eta baita gobernon zentralak ere zerritzu publikoak hautzen, oan dira eskubideak mugatzen eta eskubideak murrizten gukuzte dugu horrelako krisialdi garaitan administrazio publikoak motorra paper hartu behar duela, ekonomia sustatu behar duela, eta ez frenatu, eta eta zentzorretan egiten dugun lehen proposamena hori da, ez, zentzorretan administrazio benetako motor eh, eratzea, zentzorretan lan, eh, lan gabeziaren aurkako plan bat ere proposatzen dugu batez ere gizarte zerbitzuen arloko lan postu berriak eratuze horretarako noski batiru sarrera gehiago lortu darko ldirateko tazun sortan pro, e, proposamena baita ere da erabateko erreforma fiskala egitea ez nikuz bete onartze zina ba, ba, finantza hondiak eta bentanaberatsak diren gizon eta emakumeek ba oso zer guti oraintza eta langile kordea beti ere zer garen pisu oso gehiengoa jasan beharri izatea ez. Hori egitan gureateke piskate ekonomia arloan proposatzen duguna, izuzen ere, tiruzarrerean gehitzea, desizitan lentasunean ez biurzea eta administrazio publikoa motorra, motorra eratzea, baina izuzen ere krisialdik kateraalizateko eskubideen arloan indartuta eta ez E, Miquel, badirudi, komunikabide nagusienetan, lau alderdi bakarrik aurkeztuko direla hauteskunde hauetara, e, zuen presentziak hala ere, geroz eta hondiagoa dela ikusten da? Ba, egon, bueno, nik usteetor batez ere ezagutu izan ditugun bi inkestaren ondorioz, ba, batetik komunikabide nagusiak eta ez ditzik alderdi politiko nagusiak ere konturatu izan dira, ez. euskadi diezen haitxekela bakarrik lau koloretara margotu eta nahiz eta saiatu izan diren, bain kestek izan dute ez, ezkeran itza bosgarren esparru sozio-politiko sozio hori betiko lukela guktetzen eguna ezkerre alternatibota federaleko e, esparru hori ez niguztet e, ekonomi harloan jendiak e, eskatzen dola bingo zaldarri politikooren batek benetan e, bere proposamenak modu argian adieraztea eta egia izatea ez, ez beste gabe, bueltak ematen ibiltzea eta zatea bueno, ba, eredu hau ez duela honik egiten eta beraz eredua aldatu dugula, eta eredu kapitalista aldatu inardala beste eredua eskosez ere sozialago batengatik eta bestetik eta ikuspegi nazional batetik eta Euskal Herriaren eskubidei dagokionez kioneznik usteet autodeterminazioa bezendatzen dugunok ebamagunok gure lekua izan badugula Euskolegi biltzar horretan eta beratzez perdu dugunada hemen dik hurrengoa e, marregunetan gure proposiomenak galik leku gehien izatea, gomenikabietan, gutxinez du, no? Ba, jendienak entenak ezagutu ditzan eta hortik aurre bere erabakia modu moduazkean eta informatuan hartu ditan. Uh -huh. Aurre, ikusten diren itun politiko ez, zein da Ezker hanitzak hartuko lukeen jarrera? Bueno, guk hasieratik asier, esan dugu, eh? Ezker alternatibota eta helburua jaren eh, elgurua, hautezko eh, ez da izan behar gobernu baten eh, kide txikia izatea eta izan behar gobernu baten parte izatea, baizik eta lege biltzarrean oposizio lanageikia, eta batzu egeta bestek egiten dituzten politikaren kontrola egitea. Hortigaurrea, nik ustez baita ere oso modu argian esan dugula, eta ustez gainaz, behu bakarrik esan dugula, ezin zuke izango leateke inolaz ere itunduko, eta nituen alderriekin, eta dira eskuineko alderriak alderdi popularra, ez da alderdi jeltzaleare guk horiekin ez dugu bat ere e, bueno, baitunik ikusten eta aurrea aurreak, bueno, bakalitzen direna dira ezkerreko alderdiak, edo berea bintzat beraien buruak ezker, ezkerrekotzat jotza ikustena, egin zuzen ere eh, atxe bildu, eta e, alderdi sozialista, noski beti ere ezkerreko programa batean oinarrituta, eta kontutan izan da, ulartzen dugula orain arte bai atxeriluk eta bai pesek politikak beraien administrazioetan, bai ekipuzkoako zuru aldun diar, eta bai eusko jaularitzak ez dire laguretzako ezkarreko politikaket. Beraz, hori izan horitzateke kuk nabestuko genuken itun bakarra, eta ez hain beste ikus gobernu ikuspuntu batek datik, hemen diemen alderri politiko guztiak gobernuan ork hartuko duen e, bueno, pendient daudela, gukulertzen duazko zazerea importante dala gobernua batzuek edo besteek izan, bueno, zernolako politikak egiten diren ezberatzen zurretan, nahiz eta gobernua eskuineko izan, urrengo autoskunde batzutan e, argi geratu ditzen dena da, inkesten, e, inkesteitioten entz. Arabera, bineik behin, ezkarreko gehingo bat izan dizagegula, ezko jalaritzen, eta beraz e, nahiz eta gobernua bat edo beste izan, ezkarreko politikak, egin ditazkegula benetako orma bat eratzeko aldatu bukulararen politikan neoliberaren da orka. Bueno, Mikel, eta bukatzaldera, e, orduan, e, eskoltonomi esko erkidegoko hautezkundauetan zergatik, bautatu behar da eskerran itza? Bueno, nik ustez eskerran itzari boska ematea, lehenik eta behin suposatzen duela, merkatuei planto plantoitia. Eta eh, morrizketen prozesu honi, eh, planto eta esatea ez gaudela presit, Ba, bueno, ba arte ba orañartze krisialdi horaindu nahi naieraz ditu nei oraintea ez uzten ere eratu ez dugun hori iritarroi. eta aurpik aurrean ikusten ez eh, ezkeraintzari boska matea suposatzen dela baita ere, bueno, ma beste estatu eredu baten aldeko aldekoa postua, errepublikaren aldekoa postua eta baita ere, bueno, autodeterminazio eta estatu zeralaren aldekoa postua, nikusten horiek direla estatuari estatuak beharrituen bi reforma eta reforma horiek erkidegotik ere bultzatu daitezkein zuzen ere ba bueno, ezkarreko politikak egiten hastea eta bestetik bigarren tranzizio horik eukea hain gutana dugun bigarren tranzizio eratzea ba in ere ma, bueno guztiak estatuko espainarrean eroso eh, egon alizatzeko erairen brondatearen eh, arabera ba Mikel arana esker Anitzako Lena Karigaia mila esker gure deiari erantzutagatik eta aurrengora arte Bausonomia ez kasoi